Ourinter divided sich wild out of so many communities Subtraumably kul simulator âm opticalы I think nobody can mais Có k量 a lang probé Mal ikusten gure bategak naturari eskaini emanaldi bat. Egun onna deneri eta ongi ettogi, Hunkirin gure bastegak emankizun huntan Donostirin gira bos garen eta azken aldikotz eta Donosti hiria, eskualegiko eh, hiri zaharrenetarik duguna ez dugu hantzi behar, eh, eta horat beraz uh, jonen gira e Aldihuntan, huntan uh, jonden aldiko sohlas aldi baten segida besela izanen dugu, or Dominik eta Aipatu genin, lehengo laborantza, oaikoa, kambiamenduak, da beti hori gertakari baita gure egietan. Bainan molde berezibatez, dionen gira lehengo bizi moldeetan, pixka bat antzia den gauztabaten aipatzerat, erremedio xahak, lehengo xendabideak, lehengo xin batzu ere. Gero gure gomita esanen dugu ere Daniel Landart, herritara eta bere dorostiri, Bede bihotzeko doztiri hori uh, haipartuko dauku. Eta bururatuko dugu, reżin lahantarekin, uh, oaiko donoztiriko mera edo hausapesaren hitzekin, piskabat, eh? uh, nolaik ustendien, eriko eh kudehantza doi bat ere haipartuko dauku. Hora, ongetorri beraz, donoztirirat. BEDROZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIERAZIER <totiparate> Simoldeak hain aldatu direla sendatzeko bideak eta sinesteak nola ez ere mundu zaharetik, mundu berirat, nolako jauzia egin dugu nazkelnean Dominik eta Jean Duhaldekin aipartuko dugu. Baxen gauzatera ere ainizkambiatu dena da... Eh, ...sosik etzela eta erremedi guak, da sendatzia erri zelaik... ...eta... ...eta nola iten ziroten... Ba, ...etzen ikurat boi bezela joiten... Eh, de, no. hemen, ...ausoko zera, basen... ...amatzixi harba, janamari zena izena... ...amazenak ama eta... ...ak eta... ...han erremi guatzitin, hemen... Ah. Ilien, ...eta... ...eta... ...nibalt horritzapena elehenako asbalikoa... ...tipi-tipiaginelaik handu biltziak... ...lepogilean handu biltziak eta hola... Bon, eskolantara, omniciakort, bon, ah, bon, eta minta, lepo gilea minta, janomari paskoteikoak eta onditsiak, eta usu gelar tixan nahartu. Zena hartik edu da, usua... Ha, gerostik ezautzen dut, nek landare hua ezautzen dut beti, ah, eh, eta ah. ikusten dutelaik, eta bon etxen beti bada, eh. ah. Eta usu gelarra, eta benar, behar su horrek seka joan, eta su horrek Eta akusta egin zen, eta hemen leheneko mahaztiko, bastero hortan usugel jarra bildu, eta sortzi egun barnean ez errat dena joan zila. Ziten ziren, kataplazman zeitzetan da, belaka? Tisanago izatean da, egin hartzea, estakine horriak eta horriak eta horriak, hakeran bezala hartu. Sortzi egun buko, ez erruksia dena joanak eta ari nuik, eta biziki zen da azunak eta baliatzen zen ustedute horiez baliatut zitzek desinfectantea bai ite nova shunura ordian ez dut ikusi ez ez hemen auzoko maztenia haseit hmm. ola piko arniset ineta rete eta oligo anuakin eta joik eta aozen zen zen herbio hmm. aozen eta isarietan ta familia handia hasia izan asenta guama senako biziki itentzen aan tseraguta biziklo esperientzia hondia basen da ondo da da gure ordian hori zen eh ja hori senezkola ta hartai basakitan apropre nola gidatu eta ja, zer seri da ja. inkizauta eh inkizauta ez aproposki <repti> aurren <repti> txialiak ere hori demoran problema hondia zen ah, El urra biltzentzelaek eta CC la biltzentzenoa. Ah, ordian si er, si zera kanbiu azalai bai esteko. Eh, Ama hori shiri belhar da hori kopso atude basita. Itaba txuriatz emaiatzen edo es es es. ba beste zertzen era biltzentzena ba, es? Minaria do ezteitas. Eta, bon esteketan. Eta, Ba, ba, ditilura, ditilura. Haba eta ere, odunua. Ha, ba, odunua. <laughs> so, so zara, zara, zara, intzaurra. Ba. Jonden nahanetan, eta, hua, perdeik, intzaura jonden nahanetan. Egun eh? hartan zin, hiltzen, bezperan ez bihan nion, ah, hartan. Ah, ah, ah, ah, eta, hua, Etzeko espiritu hacking. Wala, suktrebiztat. Espirituaren baiten pizkana. Ai, trempanusten teologo, biditzbaten zenta jo, tremputzarra eta goitikata ordian oduenua da antare. Etzuteko problema sunt daixo makasendela ga, seitza egin Ba, ba, ba. Bai eta bongi go denborana, Arno ona ere, bon, txangia ati e, si era con fienza sin arnota salda ah. eh da zucchero non certabile ascarzecota o rivisi che arnio una zila o di demura cousaiak e ceta cousaiak betiva usa ist ja weil jetzt in sen da ist ja erliafonia erlia erlia bazin etsiusi prima de ran or ausokoak horrianetan ta aitzi luetan ta joan tira erlebiltza eta eta samiltzea ta, erlebaschen uh, erle uh, bilzea erle da eta erlebeltza uh, da hordean ere eta ba gido estia hordean hartzen zen azkar ezkeroa baitz eta zertsetsen miltzeko ez suileta Zena, jilta etienta hidenak berak, bo bisiki artista zaintor dan <laughs> e moldatuko zutenek erriak akulduko zuten etzetan estagik lotan, nik ez dut enan ikasien. Ba, azikien beldorri gabe. Ba, beldorri ere behartzen zelaik zeaita horia. Yeah, ah, Baliatu tutsi -tut biztan da daunatu asparne basen eta. Eta jurtzikoa ezaguna zen? Ba, jurtzik jostit zemenan, leheno, azparnen, guri zenagian, emaztena atianan, azketa hartan, azketan, ezpitek izo inetetetan. Eta egin egerti errako lehian. Eta egin labili aldeko, ageneko bena. Eztukune horxalatuko? Eta egin egitikuntza ofiziala. Hordian daunatua zen, bazookit, arrebake bisiketian eta... E hori zen, zango autri, Eta daunatua natua orgoi, horrek, horrek, erizu, sen natu. San guau, cien men. Confienzia handia. Confienzia handia. Horizila alako kraska atsera atsera, bortiski emak zen. Melurtzen zen zen ya, o confienzia zen. Confienzia zen. Eta ondetan zeko nahikeria bazen da konprezentekio dauna tuegre bon, da bon bizikigunza bere ofizioa bizikigunza itanzutan bai guru zela eleketa izan gustu gustu entaina eta gatan eta hala correctan gatan zierr oh. caminada naren bateu e lana oh era massan eritasun berezi bat da zona da itzen den mesela hori gerrikoa hori gerriko da itzen da hori nola zen hemen edo ba ziren molde biziki ba ba massen Ha, ba, hemen ama sena ikusi du da, gero eta tortxak nola itsuldien, aita aita senago kambitsi. Ba, ba, se, ba, se, se smutasen, ba. Eta tortxak intzatutan, zai utoitzaiten eta eta ikusi izan dut orei bon lida, edola ta bon, eni inconfiar bon, eta sendatu zen eta zerata ikusi nuen rola egiten zuen banrenike ban otruks berteenen gozon lapai ta berse bai eta gero bugia bad zuren argia tegeko ah, zona horretin ah, eta bain heke tegeko usua ah, sebabaut eta argi zeraekin usua jaliaztatzen ah, eta zer batekin eta txorratzen ah, eta hutsatorratzen Eta hola pasatu da, benan izan zen oren batxe horik hola hitzunik eta argi hartan da, hola ta ta, bon, bat, ba. eta uxu guai alia aztan da, pazientzia eta leko lan bat, eta gerbitu. Ba. Etsetan eta burriak ditartu mito. Etseko eskua zen, eskua, Skrian, no? eskua eta Erlén no? eta Zerhartaik inik no? eta Eztitinkatu no? eskua. Ja. Hakin, eta hakin guazen leheno etsetan eta ja, kusidu ja, ja. eta zera ahire eztua. Eta ba, ere ba. ortsi ortsi txeketan ba, ba. eginatzea. Udan eta ortsi eta harria ahire zen. Etsetan zena eskua? Eba, eskua eskua pisteen. Eta urbenei katia botatzen, kanpoat eta... Hortoizia zerbait ekin Ba, ba, Eta ere joan dena denanetan behartzen... Elhorizuria Bildu, Elhorizuria Lili, Zelaik edo... Koronain. Ba, Koronain, etzeko... Eta kasiko kasikoan ezartzen zen... Tero ezarri behartzen ere... Eta joan denan... Euna hakin in behartzen, denakuzik in behartzen... Eta sorti honak hartzen venturazen? Errekoltatak... Denen natura zen zen... Usaiak... Eta apesari deuskal dut gabe, rogas unha, apesak vere alde tiki tenzatik. Aba, aba, ah, aba, ebeste alasin, <laughs> bi bestaldearereko txak bere kapituliana hori hori ama ama bitinatzi natsen men ta hango oseiak ikarri ziten horik ehitzen ba hori eta million dena neke amiku sekondia hemen ez ezusteko do eta hori ama zenak handik ekarri ziten horik ba ni ikusiot bestaldeare iten modunua ta horra berdan etsetan tabla eta eginakola ta kon Bat etzen, etzen, akarik hemen, eh? es, a eskoli, eskoli, eskoli. kuton batzim, usai ja, jauri iga. Ja, Gero, ba. ba. apesa helduzen ere, etzietat, venei soñak editen batzutan edo ez? Eh? Ba, ba, ba. edo. apesa helduzen, noluski, noite giziki irizelaen? Ba, ba, ba, ba. Da, da, ba. da. Ezen, marga hona ere? Ezen, eh? marga ere. Ezen, es, sen, ce, es, atz, es, ket, es, sen, uh, es sen, Bon, Apezek ordian herri eta mazten botere puxka bat eta ongio gizon gisaek ere bere egiteko moldia bat zituzten nihiz hemena pesa onaloko mengi eta beti eta on etxetan zen jendekin kutsatzen zen azkar da. Ba, zen bakarrik jendi zan ohiten, etxetanmain zuen orra jendekin kurtazia,familieeta jaitiaetanez ebiltzen Eta, ori hanset plasantak gukazini, emen ikuske nesu. Eta, nesu zenaren, emen ikuske Eta, medikia ikuske zenaren? Baina, medikia, visiki vekan. Eta, kakari osen enturas ez, emen ikuske. Gukaz tu, visiki ikuski emen medikuske. Girok ere nasta Amazena amazen jontzelaik operatzea eta ordi medikua eta ah, ningu gazte gine laik. Ah, Biziki zerra ah, ah, hundia zen hori behar. Amazizena ah, ah, ah, dago amak afelzin, amak ez zina orde buhamezak zometaldi uh, ah, nah, eh, eh. e -ba, ma buhameak usupasatzen zin hemen. Ah kasik ba, ah astiambatu bia 700 zente eta ez bazutzen hola eta ez tusierunk yeah, eta uh, hori makoxulta hola uh, ke bat a seitzen hori herrena ah ba ba a, teo, ba beti ba ba, ba, ba ba beti gua mi familiarde do summit famigliare ba ba hor sumite une pasat zituzten ordian itent zuten er kartier rusia nartia xin la denia crisisatzen city na la beldortsa eh eh sese sese o shaiya bassute nor lagiteko ta bono un atto accidente gio shaski iten ta bono o ia metsen o janta sarsita dastenata eh koita sariak eta pinta Eta urritzaak intagi hori egiteko horre egiten ziren sortzi amare egon. Ja. Hordik erailtzen, sautzen, eta ja. bon lastu hartzen zuten horre, etzateko lastuak entzintzi ustean, eta bon kampuan bezala, ba. dituzten? Ba, ba, ba, gizu labia bazen la gizu ah, ikusi so, du, gizu labialan itiaregu. Bai, ba, ba, egia gizu harria. Gizu harria erretzen, eta gizu arta Irogekin dintiak tindatzeko eta ah, lurretan emeiteko, isu visia. Urteuz ez, urteuz ez. Onkailu isa. Onkai ha, Nolako luhada emeztan dago. Hemen ha, lur, pisioa di Agustina eta gizioak arreniatzen ziti. Urteuz eta deaz, bon, bizian istorioa gero du ere bizikiteleko lur berri eta hori erritemi hinti ente Lur berri eta nahi uste zen hasi zela lurra itzultzia eta jo dena jientzila. Lur berriak gero hartu zen jendia lur berriak biziki lur iatziak berak lurrak ahulluak zituen. Ez dena bet... hendu eta lur zaharrak hemen itemitzen, <coughs> et, betiki solabia itemitzen, beti urte ba, bizpair urtetai. Eta io hebigi eta Isus aberatsin ta beste lur berriek arrunpobre berriz. Creo que lo lograría behatzatia nerostera tonkeida. Lur berri ta ordian lainan. Beste beste, beste problema atsangi ora. nik eta roundy Hal sola askkide ditugu lehengo sinesteetan uh, basen ere lehengo ejemediueetan ere bizitugi zen emainen lan handi hori ere aipatuko dugu eta biztan da. heriotzaren eh? mundu hori ere nola ez hunkitzen uh, zuena gure mundua nola beresiki ere tratatzen zen edo nola bizi zen ere. Funxen. E patto con alcute. San Bastian beste persona e personava <truzura> t'irritanti che importante e maina. Ha Baba, denak kitchen trotsintza. Baba, kitchen trotsintza, basen ausokoarmen al, aldian eta hola maintsa. Etxe bakotzeko aziz, ah, hola tagiore prepatsenet. Baba, denak lucinta, are denak, etxinetik basakiten orrientzenta, hola isantzent. Ja, mundiko Mariana, are, are, maintsa Ez gio zen, gio zen hemen meikioak eta etxen nukaiten zuzten, darraidu eta hori egin zilaik, darraidu meik eta hori egin abiatu hemen etxeta. Etxeta nire. Geoklinikara doiten ziren. Geoklinika. Asparnean. Asparnean. Beno, hastian darraidu eta hori egin etxeta nire. Medikorikelan hondia egin dute lehenesteetanola eta eta pizkabate. Ba ba ba. Ba ba ba. ba. Gende ona, ba ba. Ba. Gizona zeli ikusten. Ba. Gendetasuna zuten. Ba. Izukuskoren bada beste kapitulu bat ere bistan da Guziendako torpea heriotza lortzen zelaik ere o. Aipatutakoa pesaren gitala eta na txikitzentzengorputzaitzen funeraria moditai proiebena ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez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 eta horikegon are antolonkuntza hori bazantzen ta biziko gora beherra bitia hori ha. eta bazakitan bon denen itulia jinentela no espela ta nuzpet, eta hori ere antolankesoetan. Espela ipazmintuzen etxe guzti bazuten batzian espela hondoa ni usu edo men ausloan eta ha behartzen espela. Bai, HIesen, ba, ba, ba, ba, e, i -i primer, bai, el ba, gartasun momentu hodiazen, nobaittsentzeraik. Bai, bai, dizke koe ke txutellan la nauziverts utenostut. Etziren lanen hartzen ara. Ez, ez. Estilton da gen lizentzia -la lanetik. Uh, bai, bai, gen lizentzia, lauzuekin da antolatzen zit da eta. Gio, ba, shuja ebe den buran. Hemen ikusi. A, es, joan denan serez itentziemanan. Yes, ez, orrizen, hile uh, hit noite hortzeta izan. E familia itzuntzen e ah, no, nah, nah, nah, nah. si uh, zen, eta huia. Eta eztuko hor txetan, paskote, hor txetan, ez aldu, atali doi duia horrendizik kusieko. Zendako iten zen hori edo behar zen. Zendako iten zen su hori edo. Zendako iten zen su hori edo. Ba, ba, ba. Zendako iten zen hori edo ez du, oh, bon. etxen, ben, haitzen ari, imantzela daianik, ba, ima ba, da, ina. Ba, ina, ina, ina, ina. Ez du, ikusi. Atsinekoak ez ingeneku. Ina, ina, ina, hau zu, erristasuna bat dia, huai, er, dia, Etxe, eztien ertengin ina, etxe tanta... Ba, aspan, adata, ba, ba, ba, ba, Horri izan hau zori, erreztasunatia, horri no? izan ertengin egin, txentantzila geriotziak, hako mahatzen zemen, horri izan, kambiatiatia eta, ez da. Fiteshko berbana, ez dakite. Eus bai, ez dakite, zer bon, bon gauza horiek, eh, jenatzen gaitu zuztelako, bastertzen, mm eh chica hasta centa bonadeiñe ala beante eta bueno llenar llenagarri de la conerechen berba ola rcho eta ta bon gero heldutaire usaia etsetana bon arguke espediente hori hindu guta ba eta egiak osunasun gehiopa de la eta denia karritzen dira, bon etsen dela beste beste bildutasun bat ere bada berba bestekoa. Gero hernena hori da puskabat uh, bakochak uh, bere mugiaekin ah, bon ah, eh, puskabat bumeita adosidura puska jartzia ah, goza hori hien dira ta ah, ah, bon puskabat uh, ere noiz begiendela ah, ah, ez ah, ah, gastartzea da. Jo zer ikustean garrantzia dela gorde tsendila Vai, bon. Ah, starcike, bai bon hezikuse naiz eta rungo no. eta han eta besteen gain eta hola eta bai eta norberak bere gain behar ditu hartu goza horrik. hori mm. beharrezkoa da hori eta gogo eta pixkazu eginhelgarrekinhalba da edo gogu eta horrik yeah. bisiko gogo eta hori dena dela hori ke berreskoak eta bonaren espejienta da ta. hori bon. gomslan <laughs> urteko biziatarri hutsat da denak bat dira. Ba. ba ba denak biziaren barnean dira hori. Ba biziaren barnean ta harritzekoa da bizia ze gauza beratsaurden. Hola denak kostumitu ditu argi eta Bon, e, gu bezala holoko kandi hamen du eta bon, hemen haimengira, eta bon, ez da gondizatio, zoma <laughs> no, gauza ikusiko dugu, mena harritzeko da bizi aze gauza aberratxa den, eta ahal da eskualde honetik hartu behar, eta bon, ba bestia argitu behar biziko urratxetan, hori, biziki beharra da, neortuko ba. Amazenak eherten zuen, txartio eta gehio ikusten, hori, lagatan hori eta emezortzi urtean da. galdia du amazenak, eta eta buriasu zentzi gilaik, eta hartzen zen behar, se hartio eta gauza egio ikusten dela ete. Eta visiak beti, balio berdina, hei? bisiko gauzetan beti, eta gero, bueno, ez da gilola, ramanan, bisian, eh bon tipi bizia gisa bat ezikurtu duzu taktiko adinian dela lanenki abeste itzuliba hartzen du eta beti esperientzia horrekin funtzio pobedia ere aberasten ta honditzen duzu eta gisa parte eh lumbete bizia cusiot beste gisa hartzen da Begiaak kain lauso eskuakain kain utik oh, eta nabileelaako nago hain ziki. Gilditu egin gola iz Ala ere, au, gure lurra da Hemen dago Gure etxe bakarra, gure etxe bakarra, gure etxe bakarra. Gure etxe bakarra. Beste erik Ala ere Ez dugu Obe agori Ala ere Norak joan gindezke Norak joan gindezke. Nora joan guindeske alare Amaya subiliaden bose dera horren Hala ere, lurdez iriondok, eh? aspaldiko urteetan egin eh, zuen kantu derrenetarik bat, eta bon, zer gana, biziaren baliwa, nolazpeit, eta sinestea azkenian ere kantuhunekin eh, sendiarazten dauko. Donostirin gira, gure bazterrak emakizun uh, juntan, eta Daniel Landart zola askide izanendugo. Herri baten ezagutzeko ezote da herritar idazleen laneri behatu behar. Danilandar idazle, antzerkilari, antzerki idazle, kultur kudeatzaile, pertsonai ezagunenetarik dugu eskualegian, bere donostiri, konda di ezagun galdatu diogu. Hola, ich bezala, du weißt Daniel Landart, Ez qui beaucoup à toi, dans ce quoi de là, tu dois quoi, en toute baitira. Eta, Daniel, shorteria administrative, je te disais test la causa et ça, hein, baita, ita metas, duan uh, dinen laguneta, c'est ça, c'est causa senditzenok beti, dois te baita baitana. Aber weil du da du da ich habe eine ich habe Definizibat emetekotan, doostitara nizala. Doostitara, la urte aktio, egon nintzen behaz doostin, gero mugiren bizi nintzen hastearen e, barnian, eta lau bat jandekuziz, gero luzaz, biziki luzaz, jute nintzen etxondorat, argin bortarat. Eta, gero, orai ere, e, arreba doostin baitut, eta usu juteni zaren ikusteat, hamo ustetik edo hola, eta errandezaket ere, bataiatua eta ene, ene egilistino lehen urratxak doosti neginik, errandezaket, ene paskoak doosti negriten dituztala uai ere. Ba, ba, eta funtien, eh, bat zendien dek to, Daniel, ikusi eh, diok egende untaan bezan. <laughs> ba, bestek gauza bat, berako da, ba, uste uh, laborari etxe baten semia zirela, uh, eta laborari mundu hori, ba, ez, baitan, beti ekahtzen dukun gauza da, uh, kultur beresi batekin, askin egin, eh? Ba, dudai gabe, nahiz eta eta gehin erat uh, hauk den boran uh, alde batetik, baina ere egia egan enuen laborantzako guzturik eta aitak absolutuki nahiko zukeen haintxu nik eh, her, etxearen segida harnezan, nahi zuen nitaik laborari bat egin, behar bezala eziko ninduela eta jinkoak <laughs> daki untxa eziko ninduenez alde hortarik eta nik ez duen zenitzen eta azkenea, errandezaket, nola ez duen hori gustukoa ba editasunak ekakoten artean baskat salbatu bezala e, nauela baina dudari gabe ene buroa ba, definitzen dut labo, e, laboradik ze beren isla koitza anitze seri luga, luha e, lotua atzikia lura lura de kemadote biziki harremangiago e, eta eskoaregi eskualegi bat gana aldeko jendea biziki gehiago ezagutzen dut, kostaldea baino, edo eta aregut iago itxaso mundu hori. Beraz, egia da, e, e, dozti diri atxikianiz, baina nire lujari, lujaren indaha di gehiago hasta que horia argitenez ah, denendako lurari lotua izetzia zer ganaitu naturari buruzko sendimen bat ingurumenari buruz uh, no edo lanari buruz bada lanbirizi bat baita beti baitzen zureurik laburantzaz eh? Bai, isiltasun hori, isiltasunaren indaz hori eta bistan da e, natura hori guztiak biziki importantak zirela, e, neretzat eta markatu markatu nautedak. Baina gero gero pentsatzen dut hori, ba isiltasun hor orduanenakien zer zen isiltasuna? isiltasun osoa beitzen etzireroraino nere haurte moran itzen oraino ez traktorik, ez es ihatirik ere etxeetan eta beraz isiltasunua geroztik ohartuniz horrek ikagarriko indarra balioa baduela eh, gure ispilituaren gure izaitearen formakuntza hortan gero ben ezobenturas piztana laina nagida ere isiltasuna batzutan uh... Umiltasunerat ekartzen du, apaltasunerat zobera, eskaldunak, bo, noa egan ikasiak izan girela zobera obeitzen, bat zuten jazari behar dela, fentsatzen dut hori zu ba, ere jazagi zira eskual eh? es kulturaren alde eta aiatu gabe ere eskual notasunaren alde. ez da bego da isiltasun hogeek edo eskual laborari mundu hogeek beja da menpekotasun baten aaj bat bezala sortu duera edo hezi gehiegi edo. Behag ba, behag ba da, bai da nik berean e, aurkitu dut, ere, gero engaiatu bariz bai abertzale bezala, bai euskal e, e, e, bezala, gabeak da, hala ere, oinagia etxean berean unukan dut, e, horiek erab, erabili e, gabe, ba, aita beti kantu zari zen, sekurako kantuak ezagutzen zituen, eta e, airostasuna bat zen, isiltasun horren Erdian aitaren kantuaren entzuteak halako festa bat hesta giro bat zortzend zuen aldiz amatxi beti eria zen beraz ni ere e, asteak eta asteak pasatzen benituen beñituenaren ondoan eriz eskola frantses eskola dat edinzaintzik e, e, e, ontsuko harrekin beñitzen hasi kaldeat beaz hakke ira kursen ezikidalarik e, liburu zen eta mailan bereziki 100 e, bat 100 e, bizitza joanate girena eta ba historia historia halako haien martirioak eta kondatziarekin ba, ipuin beldur gari bezala kontzidatzen ziren eta hakerabili liburu ietan zen euskara landua izanez dudarik ez da hor, nunbeit, sortu zitzaidala e, ustegabean gabean, entxegoerre hizkuntzaren e, e, eskuararen alderako amodi hori baina gero bai honan ahiatu nintzelarik eta erdar itxaso hartan egia da Zonbait, donboraz, zonbait denboraz, ahal getua izan intzela, eskohara zmintzatzen e, zaizkitalarik ama edo, edo hola, baina gero beharrik kontzientzia hartu nuen, Baionan honan, fite, e, enbatan txartuz eta horrela, zertzen ere eskualuntasuna eta horrek e, egia da, meran dezaket, salbatu nahuela. Gauza altsagarriak, uh, gai altsagarriak markatu zirela, baina ere eskuararen edertasun hori nola, naturaz anzerkiari, ere lotzen aldut hori, hortan ezagunazira, anzerki idazle, eta jokolari bezala, eta hislarri bezala ere, egan behar da, uh, nundik uh, ateratu zu hori, zure amatxiren azkenian uh, uh, influenzia edo uh, laguntza, zuma oh, diteke edo beba bedan uh, istoriokon dalaria zen amatxi aitatxi aita ere bisiki ereeki uh, uh, untsam mintso zen gizona zen eta jotari puka bat edo beharba da. Uh, Ez dakit, baitu bere bere doainak, eta nik alde horretarik xantza e, iziak Eta pretseskik dozti aipatzeakin, nire lehen antzerkia, e, dozti, komedia, e, antzerkia behinu nahiago dut komedia hitza erabili, zerren hitz hori orduan, eta <coughs> ene gauza... Fartzaino hura eh, gazte-gazteriki izkiriatua, duela begoita bederatzi urte eman zutela, irurgoita seian dozti eta eskolako laune gazkenian, eta dozti emana izan zen, hilak hil izena zuen. Eta beraz, doztiri bizigia txikianiz, bai etxia ondoa handutanakotz, eta eta ere, e, hola, gauz abatzu, bai antzerkia, bai hasinin zanadik Euskaraz izkiriatzen, lehen izen ordea, do pse, pseudonimoa, hori Pierre Narbeiz, Jan Kalonjia, keman tzautan, etxia... Eh, hilabete, ne, bi hilabetekarian egin temen intuen kronikatxo batzu, eta ez ari zautan Daniel Ahberu, Ahberu, Ahberu, eh, Ahberu, eta hori, biztan da, lotua dorosti horai eh, Ahberua anginezake, behinan uh, Ahberu behitzen, frantzesez, Ahberu, eta Euskaraturik aturik Arberu bilakatu zen, beraz uh, nire lehen artikuluak uh, dorostiin dasatzen den eh, edo dosti zeharkatzen duen errekaren izena hartu zuen Baliegaiten, okazionia, gurezteko, berbada, etxean mintzatzen den eskuara hori. E, eta behatzen derarik mapa edo kartari pagaldean, ikusten da, doztirila, nafartar, la porta horren erdi, erdi, erdi-erdian, kausitzen dela, uh, errestu zaitu, menturazorek, uh, beste eskualkien uh, ikasten, baliatzen edo, ez uh, dakit, rangenezake, uh, orduan erizako eskuara hori zinez zure eskora, herriakoa eta gure eskora hori izan zela, dela? <coughs> ba, dudari, etzen ba, et arguntan, uh, uh, piskabat, uh, etzen lapurtarretik hainugun, etzen, bena hale, uh, emazteak eta emazteak su erriten genien, eta <coughs> gizonek ere, uh, aitatsik bere emazteari, Baina aitak eta amak, elgarri, zu retenzioten. Eta ene bi arrebek norka adiziden. Eta nik emas, ene, ene arreber eta bedaz, bo, zu. Eta beraz, holako diferentzia batzu, uh, zu, baina bestenaz, uh, Drostin, uh, Baud, uh, ez dut alako, alako zailtasunik uh, uh, aurkitu, Gero, Lapordi, eta Geixago da e, e, Gipuzkoa, eta ha, hain urruñuangabere, su berotarekin berekin bai. Oren ere ez dut, hori... Harkatu zebiro tarren zule meiteak. Baina, baina, baina, baina. Baina, baina, baina, baina, baina. Otsabi, apesi, pasatu zen dozitik, ez dakit, oren ojertzu nik izan zinuen, edo? Amatxinganik, Amaatsenganik eta lehen, uh, lehen liburua onttsean ere haienula uh, liburuan ere ohgeitzapen liburua hortan kondatzen dut haatsrentiananta bat irekin ide, nuela egun eh, batez, <coughs> eta han aurkitu nuela preeski liburu txipio bat euskaraz zizkiriatua zena, eta hori zen Otxobi ren alegiak deitua eta. Loriatua ari zan nintzen, haren irakurtzen, jakin gabe eta hola. Justu ustia amatxiren gamberan sartua behin nintzen, beraz erdi kontrabanda. Ba, orduan gertatu zen, amatxi sartu zautala, ni ohartu gabe, eta ikusi ninduela ba, liburua eskoan. Eta egin zautan beraz. 8 bibera ezautu zuela biziki uh, biziki uh, apes ona cela uh, koska hondibat behinan biziki biots uh, hondikoa eta haren somitaldis uh, uh, gertatu cela arreintzatik itz, itz, itzultzean da ba bat ere eskaintzea edo uh, amatxi beti eria beitzen 42 eh, urtetan uh, operazione hondibat eginik uh, eundano espitzen uh, behar bezala diarri, ba atzaldetan, eta euriten zen kampuan, e, e, e, kadella luzean, e, e, kadella luzean, eta oksobik egiten zautuen, bai, eman zite, zu burua itzalean, eta zangoak, e, zangoak iruzkitarat izi gaji on, E, zure eh gohurtzarentzat eta ezankoak iruzkita tesarkitzu Eta holako kontseilu on batzu eta hola beraz jen, bisiki jende ki lakuaren guztia mintzo zena eta, e, biztanda gerostik famatua bilakatu den xe onezim, Elisa garaia deitzen dugun e, etxean erriinta hakin zen e, musian eta pentsa erriintaren eta apesaren arteko historiek ziren gara jartan diustu ustia doostin e, ikustia erriinta eta otsobi e, musian, eba miak entxeugere saluz itazken bainan erriten zuen ere amatzik Artzen zirela beant behant eh, musian, eta hatik sekulan eh, eh, ortsobi beti gauherdi haitzin partitzen zela apese txerat, zer eta bianbuneko, bianbunia mezaan emiteko, barurik izan behar betzuen. Belaz, eh, gauherdi mugazera. Gauherdi, gauherdi zuen azken, azken mugabeltza. Bon, uh, eta seurtatzen naukuzu ere entzun duguna bestalde, beraz, ahantzari finazela, beraz, seurazare otoitzen aizela, uh, amua hor botatuta ureat, eh? Bo, berbada, Daniel, bistan, hainitz uh, gauza arreiten hal dugu, zu eta zure sorteriaz, eh? berbada, asken gauza bat zure lehen diburuari pentsatzen dut, uh, eliza inzinetan uh, zua uh, <laughs> horrek salzen zinuena, hor, uh, narakoit, e txipen bat ere agertzen zinuen, beh, bon, nah, zure begiak, or, Mikel Lavoak kantatu uh, bertsoeden berberiek hor dira ere, eta egiten zinuen ere, hogo urte ditute egun, nahin ituzke egun, lembora hortan iziara zin zinituen berberda hienden batzu, horako itzekin. Lehen liburu hortan doztiri agertzen da, piskabatara? Eh, bai, ez eme poesia eh, badira, doztia ipatzen dutenak, eta egia da, hiroteno eh, eta sortzian agertu novelarik Eta liburu, lehen liburuoa, e, gero hidrotorunita behatzian, nia horribili E, hola, e, Elisa Ate batzuitan, e, mugerren, e, ba, doosin hatik arrebat proposatu zautan hortaz oku, okupazia, baina beste ate merkatu batzuitan ere, eta azkenean zerren orduan ez baitzen argitaletxe, argitaletxerik, eta beraz, liburuaren gastuak nia horrik ordeindu behar nituen. Hortzen iz, mila liburu Imprimaturkin ituela eta 300 saldu behartutela e, e, ...gaztuen estaltzeko eta beraz 300 saldu hartio e, ibili Vincentola eta globo sobetali lagun batzu ere aurkitzen dituen instal aguntahun bakarri baina bai e, pentsatzen dutala egin hartan gastea astea ene liburuaren saltzen hartzeko egia da ni hain herabea isanki eta zela ere ausartzia fuskabatz Bo, hola, Daniel uh, Milesker. Uh, Gauzo horitaz guziaz. Uh, bo, hanitz uh, badaz urekini kasteko doztitaz, eta zeta eskola, eta eskoleria, eta... Milesker, bo, uh, gointziak doztiri eh, emendik ere. Eh? Eh. Doztiri herriaren bisian, uh, bisikudeantza bada, Herriko... Kontsailuan, uh, Luzazegon onduan, uh, herriko ausapes mira dugu, uste dut, uh, doloztiriko historiako lehen emaste mira edo ausapesa dugula, jesien laganda, eta harekin behatuko diugu, herri kudean zahuni, nola skematean, herri hau geroari buruz itzutzen ari daukuna. Hase ginen uh, doibat leengo hausapesak uh, aipatu, eh, Christian Durutilekin, Maurice Sorouet ele aipatu dugu. Eta uh, wai gulekin dugu regin laranda, waiko hausapes dena, bainan uh, egon dena ere achuant uh, Christian Durutilekin eta bistanda erria. Unta ezagutzen duena, pitkabat, labur, arekin ipatuko dugu, hainitza ipatuko baitugu, do hostiri. Uh, Rejin egun honetan, nola, nola da egungo do hostiri azkenan momentu honetan? Ah, Hachalde ondeneri, don hostiriko hauza duela orain emezorzi la bete. Uh, donostirin badira lau egun iruetan no ogoi egitar, don gira. Gure egia mila egun ogoi eta amabi uh, Hektare gainean edatzen da. Kasko gorena gajarda da. Labe un eta Iruetanogoi eta bost metroekin. Eta B-Erekoa eun emezortzi metra egiten du. Donoz tiri baxe nafar juan kokatzen da. Erra dimendi bat, beraz, eta, bo, badakigu, rain, herriek lan egiten dute hausuekin? Aipatu dugun bezala, doztik, azparneko herrie elkargoan parte hartzen dut, norekin azkenean lan egiten dut zue? Uh, Amar hausuko herriekin azparneko lujaldea hausatzen dugu. Orduan donostiri, donamartiri, eleta, istuize, aiexa, lekuine, lekorne, makea. Bastida, beskoitze eta azpagnerekin ama bost mila jende badira. Erdi mailako erranginezake luralde bat, dezela. Eta nola, nola bizida dozti egun eipatu ditugu enitz laborariak, baina ez dira bakarrik laborariak? Bon, donosti din guti goda behera, ogoi eta amak bost laborariak ondatzen ditut, eta anitz ofiziale, eskulangile badira, eta egitajan itz lani anari dira egitikampo besteak beste lantegietan bulegoetan donapaleun, azparnen, kanbon eta baiun han ere Lani ofesio bontagusietakoak eko se dugu mesela gero haipatu dugu herri elkargoa herri hainitzekin lan egiten dudo ostik, benan herrian berean ez elkargoak, benan elkarte hainitz ere bada, ez ustean, ez? Donostirin elkarte batzuk bat ditugu Betisutik, gazten elkartea, eriko bestak, pesta berri, ahabestak prestatzen dituzte. Bizitasuna ekartzen dute egian eta ahabestak ukanen ditugu, riaren ogoi eta amekan. E, ibilki, horzegun horoz oinez ibiltzen dira gure mendian eta denetan. Sanoki, horoz gainetik pilotaz arduratzen dira baina lekuochtan aniz jende elkarkurotatzen dira. Arbe jokotalde bat, sokatira itendute eta gein eratekoak. Aurentzat, eskola publikoaren burasso elkarte bada, aireona. Irrugaren adi neskoek bidaiak, bazkarion batzuk iten dituzte kartetan jostatzen dira, musean ere. Iztari elkarte bat badugu ere, egian eta danza elkarte bat, bada ere uh, aurrendako. Ba, eta, ikusi e dugunaz ere, afisa batia, nor, zumba proie proiektua kere badira, beraz, doostiri uh, funtsian, herri eh? moderno bada, naiz milata mila urt dituen. Prezeski, donostia, brakatu, doostiri, otropatzen iz, eh? uh, proiektu bat zuen inguruan ere, da bilaz ere erriko etxetik horiek, haipatzen aldoskiko zuen. Ba, badugu zanbeit proiektu ahalbezain ongi eginen ditugunak, jostaleku bat aurtsipiendako egin, gure elizan naiginuke ginuke bahnea ahabeditu eta urbilketa egestu ere, eskolako aterbea nahi ginuke ahabeditu ere aurrendako, bideak, zubiak eta abar hartatu eta egitarrak beti behatu. Modernotaz nahi batu dugu eztian, internet gabe ez da erri modernolik, bat du proiekturik horri buruz, erri, erriak edo erriko etxeak? Bai, Donostiriko webgunea egiten ari gira, xe eta aurkituko dituzue, azparneko lujaldea, erri webgunean web gunean, Eta, bon, ausapez izaiteaz, batzu beldur dira, lan hondia delakotz, uh, zu gazte elik esartzen zila ofizio hortan. Uh, Azken batean ekan nahi du la, lan molde berizibat uh, baduzula, eta behar bada zerbaiti uh, hor lan molde horitan lehen tasuna emaiten duzula. Nik maite dutana taldeko lana da, enetzat komunikazioa importantena da, bakotsak bere ideia emaiten du, eta hola gira antzinatzen. Eta agian luzaz, indizkerra. Thank you. Egun goz, eta azken aldikotz, bururatzen dugu naiz. ez dugun biztanda osoki aipatu. Donostiriko bizia, gore bazterak emankizun xail hundan, eskertu behar ditugu egin bat diende, alako ongi etorri goxua egin daukutenak herrian, eta beriziki egun Dominique eta Jean Duhald, Daniel Landart eta Regin Laranda. Eskertu behar ditugu. Zuek ere entzuleak, gurekin egonik, eta ere, funtzean, eh? Amaia zubidaren kantu eta jori, ahantzigabe. Izan ontza eta beste bat arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Gorjuan asten bainai naiz iskutukoa nerebaitan pisten diren baster miretsgarriak ikuzten gure basterrak naturari eskaini hemenaldi bat